A nap akkor már a földet érintette, Mikor Jancsi anyáit félig összeszedte. Nem tudja, hol lehet annak másik fele, tolva vagy farkas, ami elment vele. Akárhová lett az, csak hogy már oda van, Búsulás, keresés, minden haszontalan. Most hát mihez fogjon? Neki számva magát, hazafelé hajtja a megmaradt falkát. Majd lesz neked, Jancsi. No, hiszen lesz neked. Szomorún kullogva gondolta ezeket. Gazduramnak úgy is rossz a csillagzatja. Hát még, de legyen meg Isten akaratja. Ezt gondolta, többet nem is gondolhatott, Mert ekkor a nyájjal elérte a kaput. Kapu előtt állt az indulatos gazda, Szokás szerint a nyájt olvasni akarta. Sose olvassa bizaszt kell, mert gazduram, Mit tagadás benne, igen nagy híja van. Szánom, bánom, de már nem tehetek róla. Kukorica Jancsi egy szavakat szólta. Gazdája meg, ezt a feleletet adta, s megkapta bajszát, és egyet pödrött rajta. Ne bolondozj, Jancsi, a tréfát nem értem. Amíg jól van dolgod, föl ne gerjazd, mérgem. Kisült, hogy korán sem tréfasága beszéd, Jancsi gazdájának majd elvette eszét, Jancsi gazdája bőg, mint aki megbőszült. – Vas villát, vas villát, hadd szúrjam keresztül, Jaj, az zsivány, jaj, az akasztani való, Hogy ássa ki mind a két szemét a holló, Ezért tartottalak, ezért etettelet. Soha se került ki a hóhér kötelet. Elpusztulj előlem, többé ne lássalak. Jancsi gazdájából így dőltek a szavak. Fölkapott hirtelen egy petrencés rudat, a petrencés ruddal Jancsi után szaladt. Kukorica Jancsi elfutott előle. De korán sem azért, mintha talán félne, Markos gyerek volt ő, húsz legényen kitett, noha nem érte meg még húszor a telet. Csak azért futott, mert világosan látta, hogy méltán haragszik oly nagyon gazdája, s ha ötlegre kerül a dolog, azt verje, ki félig apja volt, ki őt felnevelte. Futott, még a szuszból gazdája kifogyott. Azután ballagott, megállt, megballagott, jobbra is, balra is, s mindenvel mit akar? Nem tudta, mert nagy volt fejében a zavar.